Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, Salatu, As-Salamu ala Rasulullah Muhammadu, ala alihi wa ashabih, wa mëntabiahum bi ihsan ila Jumiddin. Allahone madhruar e falenderojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe fali e kërkojmë. Allahone lusmë që të nej falem më katë tonë, në të nëzën në rrugën e drejtë dhe të në ruan nga gjdoj e keqe. Të ndërra lezër, porosia e radhështë të të të përmandim sëtë, Në kuadrët e porosive që ilan njerës të mdhej një prak të vdekjes është një porosi që e përmen Kruanin lidhe me një pegambert të Allahu të Zaujel Që alë është për Jakubin a.s. i cili është nga pegambert dhe të dërguarit e njohër të Allahu të Zaujel A.s. i cili ka një histori interesanta edhe për vetën e ti Por edhe për një nga bit e ti për Jusufin a.s. A.s. Jakubi Alayhiselam isë sprovuar me një sprov jot let dhe si pasojë kësaj sprove padyshimse edhe kishte edhe kishte psur edhe në aspektin shëndetësor edhe në aspektet e shumta jetësore si pasojë sprovës në Yusuf Alayhiselam dhe pikërisht kjo sprov i kishte ardhur nga njerëzit më të afërt të tij nga bita e tij të cëllet, si korqedini, si pasoja një zilijen dhe i vlahut të tyre, e bën atë vepër në shëmtuar duke a hudhur vlahut të tyre në një posë, në një bunar, prej ku edhe fillon një histori interesant e Jusufit a.s. Nuk është ashtë tema jonë për Jusufit a.s., por është për Jakubin. Por është më rëndësi, s'pako të përmendim se kush janë bit e Jakubin. Pa dëshimë se ata ishen njerëz të odhzuar, njerëz të informuar mirë për odhzime të Allahot të madhluar, për me gjithat, në moment saktuar u kapluan nga zilija, u kapluan nga një urejtja, dhe kërë ishtu ju pasaj që të bëjnë atë vepën e shëmtuar, që të tentojnë për mes një veprimit saktuar të alargojnë, ju sufin alisam nga sytë e babës e tyre. Se të, të qoftë u zhvillua jetas i u zhvillua në fund doli e vërteta Pasun viteve doli e vërteta në shash Se Jusufin A.S. nuk e kishte ngrën ujku Por kishte qenë viktim e vëllëzërve të ti Dhe Allah i manuar pikresht këtë sprov të Jusufin A.S. me bëre Një port, një hyrje në ngrit në ti Dhe u bëjë Jusufin A.S. një ri njohër më rëndësi me peshë në kohën e ti. Pas shumë viteve, u takua me babën e ti në pleqinë e shtyrë dhe për kohët saktuar i u këthyre disponime dhe gzime dhe lumëturia familës e Jakubit. Në funda laugja lewala, atha, në kundë të mshuheda i dhëhadar e, e Jakubel mëuth, a këni qenjë një dëshmitar kur i erdi Jakubit alejsa në vdekja, pas tërkësa jetet e gjatë, Sprovave, mësimeve, udhzimeve, i erdi vdekja Jakubit Alisam. Dhe në fundaj, po dëshiron të men një konfirmim të rëndësishëm, një pranim interesant në vajshëm përten nga bitë ti. Dhe u a bërë një pytët interesant e tha, ma dhe të abudunëm i mbëndi. Unë përshkaj, po vdes, jam në momente fundit të kësa jete, mirë po e kam një derdhe një gajlë. Qëfar dhët adhëra një pasmeje? Qëfar dhët adhëra një pasmeje? Qëfar dhët dhërë një pasmeje? Ata një zëri u përgjegjen, një përgjegje që i akzuan dhe i afreskuan shpirtin babes të tyra. I tha na abudu ilaheka, o ilahe abaik, ne dhët i mbeti mi të përkushtua rrugës të ndër, dhe rrugës e babalave tu, Ibrahimi talihisselam, e një, Ismailitallessa me kështu më rad. Ne do t'i mbetemi të përkushtuar rrugës baballarëve tu. Edhe ne do të mbetemi në atë që na ke mësuar, ti jemi të përulur dhe ti jemi nënshtruar Allahut mënduar. Wa nahnu lahu muslimun. Dhe ne do të jemi musliman, nënshtruar Allahut mënduar, të përulur ndaj ti, të përkushtuar ndaj mësimëve të Allahut mënduar e kështu më rad. Padojsim se të nërëlazër, edhe pëse Jakubi, a nëjësëm, nuk la porosi, a i vetë, mirë po, e more një konfirmim, nga dhjemë të ti, është porosi, e Jakubi, të a nëjësëm, interesantë për neve, që nuk duhet të zjasë me ti, përse në dhida për tri pika. E para është, se, njëriju, nuk duhet të jetën të për vetë me ti, nuk duhet të miren që e ka, ta ruan për vetën e tij. Por duhet munduohet që ta ndanë me njerëz që e kanë për rreth, veçanërisht të mirën e edukatos, të mirën e mësimit të mirë, të mirën e udhëzimit dhe mësimet që vjen nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu xhela xjalalu na përmend sa vendin Kur'an se edukimi i familjes dhe ruaja e tyre nga devimi dhe lajthica, ruaja e tyre që mos përflihen në dukuri negative është pa të shemë një përgjësi e krye familiarit është një përgjësi e ti që nuk ka të bëj me vetën e ti po ka të bëja dhe me ta nga sen kuadrë të asaj që kena me upyt për të edhjit e gjykimit nuk është vetën vetë vetëja jote di kush me ndanë punë të mija kush dënë në të falet kush dënë mësë të falet o të, të vërtet kush dënë nuk mund shë askut mja imponu dhe me dhun mirë po Kur'an në më përgjësia përqërshqet e rrugës e drejt të i kalan dimenzun individual të i kalan dimenzun individual shtrijet edhe në atë familiar përndaj Allah o gjallewala thot ja i juhe ledhine amanu kuën fusekum u ahlikum nara o ju që keni besuar rrua janë i vetën e juaj dhe familit e juaja nga zjarë i gjëhnimet dhe juve të vetë e juaja o edhe familit e juaja A është mundësi me i ruajt familjarët nga zjarri i xhennemit? Aliu radhiyallahu anhu ka komentuar këtë dhe ka thënë: "Edibuhum uallimuhum." Ka thënë përgjegjësia jote për ball familjarëve tu dhe ruajtja e tyre nga zjarri i xhennemit bëhet duke i mësuar ata atë që duhet dhe duke i edukuar ata në atë që i ke mësuar. Prandaj dhe thuhet edukata familjare është e rëndësishme të vendin vendimtare për çdo zhvillim dhe avancim të edukatës së fëmijëve në të ardhmen. Njeriu që nuk ka edukat në familje, vërtet e ka më marr edukatën në shkollë pastaj. Ndodh përjashtimet, ndodhin, po për shumë vështirë. Dhe në shkollën e rasteve për shembull kur lejohet historia e kriminalëve të ndryshëm që kanë bërë krimin tok, çoft plaçkitë, çoft grabitjet, çoft vrasjet, çka do të thojë që kanë bërë, shohim se problemi ka filuar që nga familja ti, s'ka pas një kush me një t'gati, asë përshemë të vijen nga familjete diversuara, prendë të ndamë, s'ka pas një kush me një t'gati, asë nga problemet familjare e kështu më rratë, i ka të rrshëgu dhe ka vazhdu me rritme të utja përën. Përëndaj, është shumë më rrëndësi që nga familje të në të borën e mira, nëse dëshirojmë që shëqëria pasaj tjetë në regullë. Dhe në që se r Nëse u sint familje është thrihet e keqja, atë pa dyshim se vërtet është vërtet është shoqëria më e pastë mirë. Vërtet është më e pastë shoqinë rregull, nga se familja është bërthama e rëndësishme e çdo shoqërie. Për këtë arsye thashë dallahi më ndua na ka obliguar që të jemi të kujdesshëm. Ne sikonë çuta ka mësuar për shemb Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që kur lind fëmiu që nga starti i ardhmë këtë dhunja të kujdesemi për të. Aptën dukena mësuar disa udhëzime të rëndësishme për fëmijën kur të lindë apo për shembull i këndohet zonë që fjalët e para që i ndëgjon është dëshmia se Allahu është një se Muhamedi sa më është dërguar i ti të ndëgjon fjalët e mira në veshnit i jo e jo fjalët e xhia pastaj thirrët qurbanin apo e vepra të, të i vendosë amin i mirë i vendosni amin të mirë gjithë ato janë pjesë për bërja të, të një të një edukatë të mirëfillt. Pastaj ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur ti bën 7 vjet apo djenna të kuta as ta mëson namazin. Tash në 7 vjet me fillum më u thon se ngretot dhe fal namazit, jo që ka obligim, por më, më mësu një edukat që kur ti bëhet obligim namazi mos kët problem me namaz. Dhe kjo nuk është vetëm namazi, namazi është si, si shemb, por ka të bëjë me të gjitha vlerat dhe virtytet e larta që duhet edukuan tonë në fëmijën. Pra depresia është e madhe dhe tash nuk përkufizohet vetëm vetën tonë. Të para e hershëm nga ashabët e pejgamberis sallallahu alaihi ve sellem, tabiinat i kanë kushtuar vëmendje të madhe ndërorëve familjeve të tyre. Jo vetëm në kët aspekt që po përmendi, për shembull, në aspektin e edukimit, në aspektin e arsimit, por edhe janë munduar që përmes lutjeve, duave të tyre ndaj Allahu xhala wala të bëjn lutet që Allahu t'ua udhëzon, t'ua ruan familjet tuaj. Transmetohet nga Sa'idi ibn Musayyab, kashin nga dietarët e mdhajtë të tabiinëve, të gjeneratosë së dytë. Transmetohet nga Ajh, se është ngrit natën me ufal, si më thuhet tash para sabahit në orë, ufollir namaz natën, namaz që nafil është vullnetare, po ju qon natën, është fal edhe një kohë caktuar të kësaj pjesë të natës si që ju qohu ufal. Ja ka kushtu djalët e tij. Jo që është fal për të. Apo? Po është fal për i të Allahut mënduar dhe në fund ka thonë min ejli ke ja bunaiye. Ja. Ka thonë për shkak të e birim pse? Ngase nëse baba është i mirë, për shkak të mirësisë së babas së tij, për shkak të devshmërisë së babas, për shkak të duave të babas, Allahu xhallahu ala ruhu ne familjen e tij. Prandaj kjo është një porosie e rëndësishme që ka dashme e konfirmoi Jakubi alaihissalatu qka pëllone pas veti apo qka do të bët me punën time apo kurorizohet me sukses apo marë përgjigje kualitative të mirë apo projekti im mjecor familje ime dhe të tët nuk ka korë sukses e dyta të nërëdhën që e marëm për kësaj ashtë konfirmimit që e bën djemë të Jakubit Alejsam njëri unjet në kësaj bote këna qët Megjurat të ndryshme, apo veçanërsht për shembull prindi për fëmijët, fëmijët e tij ose vllau për vllain ose i afër për afër, në apo gëzohet sa të është që është mirë. Sa të kor suksesna arsim gëzohet, sukses në punësim gëzohet, sukses në familje gëzohet e kështu me radhë. Gjithmonë këto janë burime të një gëzimi familjar. Mirpo gëzimi më i madh për një besimtar është momenti kur i shë ata që po vin pasti i shësse po vazhdojn rrugën e tij aftën nëse shtëpinë tënde për Ramazan ka pas iftar dhe syfer gzimit më i madh është nëse ti po shkon tekse votë prap do të ket iftar dhe syfer apo nuk do të fiket iftar dhe syfyrë kjo gzim më i madh apo në kamë rzim më i madh po nëse kur asha sa i po shkon dhe së bashku me të po fiket edhe namazin at shtëpi Po fiket agjerimin at shtëpi, po fiket përmendja e Allahut në atë shtëpi, po fiket sadaka në atë shtëpi, po fiket dhe po mshirret Kur'ani atë shtëpi. Kjo është mrzia më e madhe aftë. Kjo është mrzia më e madhe. Por njeriu se do të thotë me shkuarën e tij, po shkon në mërësitë e shumë të që Allahu xhallahu ala i ka dhënë në be atë shtëpi. Ande Allahu xhallahu ala ka doshmë nderu Jakubin alisam krahas mrzive të mëdha që ka pas këtë dhunja, balla mrzit për djallin e vete, për bit e vete, për mëspajtim me djemëve. Shtirësht këmë e pa njërin, familjet vetë me pas djemë mëspajtim. Familja me qënë mëspajtim. Êshtë për u me këtë Jakub e Elisam. Ka da është Allah gjelë leoara që përra se më dojnë nga kjo botë, të akna që Jakub në Elisam. Të akna shpirt në ti që, të merë një konfirmim nga bit e ti se, na kemi qinë, nështë ta gabim. Na kemi pas një periut sëktuar, korë, një Bob i ndëruar vdes më çetçi shpirtor dhe me kënaqësi, apo se na do ta ndjekim rrugën tënde. Do të jesim në rrugën tënde, në rrugën të parve tu. Të e të parëve tu, Ibrahimit alajim, e më tutje. Sela kaçi në rrugë aty ne nahnu lahu muslimun. Rruga e Ibrahimit alajim, e rruga e gjithë pejgamberëve ka qenë në shtrimin e Allahut të mëshirues. Apo parulën e tij, adhurimi Allahu tebaraka tebaraka وتعالى. Përndaj, kjo, kjo konfirmim I bërë është i njajshëm Me duan që Allah o Gjallahu A'la Na kam suar Se robët e mirë të Allahot e thon Apo në surën Furkan Kë Allah o Gjallahu A'la Përman një vargë Cilësish të robëve të mirë Kushtë që në robët e mirë të Allahot I përman Allah një vargë vetish Dhe cilësish të tyre Në fund, cilësia e fundit Allah o thot Walladhina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wadhurriyatina qurrata ayun Dua enjerët devetsh lutje e njerëzit mirë është të thonë Rabbana Zoti jon hab lana na dhuro neve apo një knaci dhe freskë spirtënore nga ana grave tona dhe nga ana familjeve dhe bive tona Dietarët kur e kanë komentuar për çfarë knaci e bëhet fjalë por çfarë lumturie bëhet fjalë familjare kanë thën ti shojmë ata në rrugë të drejtë ti shojmë ata në rrugë të mirë aftë prandaj nuk është knacidje për një prind në qofshë i lënë fëmit për shemb në gjendje të mirë ekonomike por në fjalosje dhe në urreqje mes vetit s'është knacidje nuk vdes me shpirt të qet këtu për padyshim apo në qofshë i lënë në gjendje mirë shëndetësore mirë pa në anën tjetër në rrugë të keqe, apo në rrugë të hajnis, e në rrugë të krimeve të dërshme e kështumë ma rrallë. E knësia me e madhe ashtë, me e padikan duke i rralla o nësejtë dhe. Knësia me ma e madhe ashtë, duke e padikan nga, nga ata që vinë më së teje, e i cili po vazhdojnë me e përmenda Allah në gjëllë në gjëllë huafën. Pra ndaj, po duhet më kujdes për gjëllë të arshme, për gjëllë gjëtë mirë, në Mir, po nuk duhet në lishuar, nuk duhet lë të mrapa udhëzimet e Allahut të mënduar. Prandaj, sa nga njerëzit për shembull, të ngrohëse angazhohen që fëmijët i rrahëtojnë kuptimin e vendbanimit. Fëmijët i rrahëtojnë kuptim të martesës apo punësimit. Ani kjo rregull është. Pse jo? Sa më mirë meilon është është më më është edhe më shpërbime Allah po, të Allahut mënduar. Mir, po nëse shikon për shembull, fëmijët e tij nuk e ka mësuar as namazin, as shahadetin, as pun, në një pun nga pun të mire, e kështu më ratë, atër, pa dëshim se, pa dëshim se kjo nuk logaritet, si pas asaj që përna dhëtë Jakubi, Alisam, nuk logaritet, sukses i një njëri unë jetë në kësaj botë, suksesin këtë botë matët me, atë që falen pas veti, të gjenat të arshme, nga udzimin, nga edukimin, nga mësimi, nga pun të mira, si kurse, ja mundësej Allah, Jakubi, para se me vdekë, me pasë e bitët i e në rrugën e drejtë. Dhe e tërita që duha të themë, të nërë lezër, lidhë me këtë dhe e fundit, ashtë se këta djemë të Jakubit Alejsa nuk e detajzuan që ka përnë alen. Ata stanë, kër i pyëtë Jakubit Alejsa, këtë e adhuruen një pasmeje. Nuk thanë këna me adhuru Allahun, këna me bukë këta, këna, nuk këtë detajzuan. Thanë këna me adhuru qëta që ti e këtë adhuruapë. Çfarë kuptimi ka kjo? Ka një kuptim se na kënaq bot shpesh më bëhet për këtë punë aftë. Apo, nëse han përshëm kur ti e bën më bëhet shpesh më dikon. Është e njohur, nuk kini uaj tani me e detajzuar. E dimë na. E thush përshëm shumë shkurt. Shumë shkurt. Ajo punë ose përshëm ajo vepra e identi, cila ai identi. Po ajo që gjithmonë na ke mësuar çashtu që i bje se nuk ka mundësi të mbetet, trashigimi e sigurt, trashigimi stabile, të gjenat të arshme një punë e mirë në qofëse një hera po dyherë e thua, të fërën, ju thashu ne, po në qofëse është mësim i vërduhshum, në mënyrat e ndryshme, Jakube a.S. jovecë teorikisht ju ka të regu se Allah është ta që dohet ma dhuruat, po dhe praktikisht i kam su, ata ka do qësillë Jakube a.S. me kam pa, se që shto Allah adhuru, Prandaj nuk duhet më po pa tek ne të rind gjenerate arshme, me po një farlaj, një farlaj më pa një falloj, një falloj kundër thënje në deklaratën e tona. Për shembull, Allahun e adhuron xhami, po nuk është çaj Zot që i adhuron edhe shpekur është. Apo i ndiejmë simet islam në për shembull Ramazan, po nuk kër, nuk janë çto simet që, që pinëk pas Ramazanit. Apo Etani njeru nuk din cilieti, aje çai Ramazanit, aje çai pas Ramazanit, aje çai i xhamishti, aje, aje aje i yjerzmit, cilieti apo tan. Qase Jaqubi as ja nuk ka një kompletuar, s'ka cin kontrovërz, s'ka cin kundërshtes me vetë. Çai u kon gjithmonë. Që thonë shkurt ka thonë, na e adhurojmë Zotin ton. Ti e di kush e zotet? Qase gjithmonë ke qenë në rrugën e drejtë Allah të Allahut të mëdhnuar apo. Pra sa më të kompletuar që jemi, apo sa më ju kundërshtes jemi. Aqë më letë e kemi të bajnë mesajtë të tjerë se kush jemi Sa ma kundërthënë sive, për shumë, këtu jemi e kështot Ati jemi e kështot, e këtu jemi e kështot Një faloj, lera manija e përzir, ju e mirë Pa dushim se kryon, një faloj, konfuziteti Një faloj, migulli, e të familjar, e të tjerë E kush jeti, cilë është cilë e jote Pashemull, në qëfë se marë mjetë në Muhammedi sallallahu salam Në raport me tjerë Qush ka qen A ka qenë këndërëtërën së përgëmërë e sëmë? Jo. Gjithë mund ka qenë i mëshërshëmë, gjithë mund. Gjithë mund ka qenë i butë, gjithë mund. Gjithë mund ka qenë i mirë. Qëtu ka qenë Muhammed e sëmë? Ska këndërëtërënja. A kanë do një njëri që ka ardhë, për shemë do një pej, pre ato e që si kanë besu Muhammed e sëmë, që ka ardhë të Muhammed e a.s.më, açi ka thon vallazit qysh u sill me juve qysh po thoni vetëm me mua më trënai a ka pasur kështu në një rast përjashtim absolutisht të gjithë ata që kanë pasur kontakt me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam përmendin një përvojë të mrekullueshme të një komunikimi me vërtetë të mirë të Muhammedit sallallahu alajhi wasallam me ta më citon ndajme ri fëmit Anas ibn Malik radiallahu anhu dhat vjet i ka shërbëy Muhammedin sallallahu 10 vjet i kanë et Goti. Thot për 10 vjet që komnohet me të, kur nuk e moin më se e ka ngrit zërin ndaj meje apo më ka rënë ndonjëherë. Kur apo me fëmijën konjështot. Po i njëti ka qenë edhe me gratë, i njëjti ka qenë edhe me fëmijën, i njëjti ka qenë edhe me njerëzit. Pse? Se ka qenë i formuar për një msimi, një brumë, s'ka punë thënë. Gjithashtu në të gjitha aspektet e jetës. Prandaj sa më të kompletuar që jemi soma të çorçi jemi, aq më lehtë tekimit jemi shembull për të tjerët, për familjet tona dhe për të tjerët. Soma kundërshtes jemi mes vetë, diçka themi, diçka veprojmë, diçka lavdrojmë në teatrin e praktikojmë, atëherë padyshim se njerëzit nuk e dinë se cila është e mira. Çfarë duhet të kemo në, a që ky kurien sabah, a që ky kurit në akşam. Si duhet të kemo në, a që ky çeti ditën, a që çeti natën. Cili jeti? Anë kjo as gabim aftë. Pa Jakubi as nuk ka qenë i kompletuar. Të gjitha, të gjitha moment e jetës ka qenë, Rabi Allahot, i nështruar, i përullur, i urt, i matur, i sinqep, i mshirëshëm, e të gjitha ato që duhet në i pasnë, Rabi Allahot. Përgjëta dhe dhendur një në fund, ka thonë, na, abudu ilake, zotin të tënë, s'kenë që e s'gatëm, në adim kështë zotit, në adim që ka të kamësu të zotit, në adim se që që kërëkam me, kë, me, me qenë zotit, pëse? Pëse në kemësu gj S'ka thon veç në herë ose dy herë, po tani jeten ke qenë i përkushtuar që të na mësojëme se si duhet të jemi, edhe teorikisht, edhe praktikisht. Ne këto është çelësi i suksesit, apo vazhdimësia e udhëzimit dhe ndërlidhja e mesazhit mes aspektit teorik dhe praktik është suksesi i barrës së mesazhit tek gjërat e, e ardhshme atë. Andaj kjo është një porosie e madhe dhe konfirmim interesant që i ka qenë bar Diamt e Yakubit. Baba saturë, andai than në Abudu. Na do ta adhurojmë me plot kuptim në fjalën e adhurojmë Zotin tën, të adhuruarin tën. Çdo që ti e kadru, edhe ne do të vazhdojmë. Po nahnu lahu muslimun dhe do të mbetemi muslimanë aty vazhdimisht, musliman shumë, dhej, të nstruar, të përulur dhe të dëgjueshëm ndaj Allahut të mënduar. Dhe padoshim se vdiq Jaqubi alaihissalām dhe vdiq edhe 35 që ekse pas me vite me radh, vit në vit shkoj u largua u shndruan një kënaçi u shndruan një freski shpirtnore u shndruan një lumturi që po vdes por i qet po vdes me ndërgjjetë të pastër se arriti një sukses të madh këtij që bitë e tij ta ndjeqin rrugën e tij Allahu جل وعلا na udzuf në rrugën e drejtë na munsoc që gjenerata që vijnë pas neve të vazhdojnë rrugën e të bërit mirë rrugën e udhëzimit apo rrugën e veprave të mira rrugën largibin nga dukuritë negative dhe nga rrugët e qërcia. Allahu na ruaj që të shohim në biton atë që nuk na gëzon, atë që nuk na me të vërtet nuk na lën të qetë. Sikurse po shohim patjetësisht përhapjen e dukurive negative, sikurse droga e alkooli, e shumë veçme të qërcia të përhapet, joçi padyshim se kjo nuk e lën njeri të mirë të jetë i rëhatë të qetë. Apo po shkakse po asha të ardmën e tij, të ardmën e vendit i tij në ka shkuar jo në drejtim të duhur. Andaj Allahu na u dhot në rrugën e drejtë, Allahu na mundof një rinitë të shëndosh, e të mirë, e të pastër, e cila më të vërtet do të ket fuqi, do të ket elan, do të ket motiv, do të ket ndërgjegje, do të ket vlera të mjaftueshme për të vazhduar rrugtimin e kësaj bote të motutje deri në deri në caktimin e Allahut të malluar. Me këtë po i thuf Allahu xhalla wala yuşholiyu diruhat usallallahu ala Muhammed wa ala alihi wasahbihi wasallam taslimen kaseen.